and swore, still we the voice in the desert, cry repay the way of the Lord, behold me, He comes, riding on cloud, shining like the sun, at the trumpet call, lift your voice, it's the year of now loud of silence, hear, salvation. a servant, gave rebelled in the temple of great. And these are the days of the harvest. The fields are Dit is soos na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd En jy moet nie weggaan nie, is by die rechte plek hoor Jy is hierby Net Radio SA Net Radio SA En soos gewoon ek geek net een bieke informatie Die webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Nou die rede is dat een mens self vertrouwd raak met hierdie radio en sy inhoud en ook al die programme wat uitgesaai word en die persoene wat uitsaai die omroepers, programtye en ook een archief, so dat jy op jy eie tyd kan luister. Wanneer jy vir een of ander rede nie kon luister na program nie, dan is hy daar in die archief beskikbaar om lekker rustig te sit. En luister Ek is dokter Tini Eilis Ek saai hiervan af Ayrini uit Ayrini, stad van vrede Ayrini is een Griekse woord wat beteken vrede So kom ek op maat, noem het die stad van vrede Het is rustige plek rustig is een plaas Net hier so oor kan die spoor En een mens kan hierderlik lekker daar gaan rondloop Alles toegankelijk, mense koop nou nog daar melk, en dan allerhande goeikies wat jy daar kan koop, persoos by een padstal, maar die mense kan ook ontbijt daar eet, en daar is al een kartrestaurant, en so meer, en so meer. En baie mense gaan loop daar met hulle kinders, dat hulle kan sitte om lyk dieren, dat hulle dan ook weet waar melk vir daarom kom. As een mens skielik vir die stadsjaapie vraag waar kom melk vandaan En sal ek denk, ek, denk, ek gaan hier baie verskillende soorten van antwoorde kry Het is goed om een bykie met die realiteit kennis te maak So ja, ek raas uit hiervan af Aireni stad van Vrede Pretoria in Zuid-Afrika En ons program hierdie tyd van die aand Oerdenking Andere woord voor oordenking is om na te dink of te bepyns of om te mediteer. Om nou dit het niks te doen met oosterse meditatie nie mense. Gaan oor bepynsing van Godse woord, soos die Heere ons self vraag om dit te doen. So is dit ook daar diep in die Oud Testament aan Joshua gesê Hy moet hier die woord bepeins, dag en nacht, so dat hy nie daarvan afweik, links of rechts nie. En die enigste manier om dit te doen, is om die woord van God te bepeins, om daar na te denk, maar nou is as jammerlik, baie, baie, verskrikkelijk, baie mense wat glad nie is, weet van, van God, drie enig, vader, seun, heilige geest, die God van Abraham, Isaac en jakob die skipper van die jemel en aarde, hulle weet nie van hom nie. Miljoene, der miljoene mense. So die handkie vol mense wat wel dit, die kennis het, daar die kennis oor God drie enig, die ware God, die God van die Bijbel, het dan nou die voorrecht om te bepeins om te, nie nou nog rond de hart loop al allerhande richtings en nie weet wat jy moet glo en in wie moet jy moet glo neem so as een voorrecht om te weet ek praat heel waarschijnlijk met die meeste mense wat gelovig is en dan christene mense wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en zaligmaker Het is een lang pad om te stap van uit een ander bepaalde tradiesie en kultuur waar mense glad nie eers in die bestaan van God geloen he. Hy by my lewe boek wat ek aan jou kan aanbeveel is een baie goeie skryver van verskillende boeken. Sy naam is Lee L.E.E. -E, Strobel is die r o b e l Lee Strobel Hy het bekend geword door die boek wat hy geskryf het met die titel The Case for Christ en die andere een The Case for Faith en daarna het die hele klomp andere boeken die licht gesien waarvan die ene wat ek hier by my nou heet sy titel is The Case for a Creator en dan is so die middel, is so a sip opskrif wat sê A journalist investigates scientific evidence that points towards God nou is hier een baie interessante persoon hierdie, hierdie le Lee Straubel ek net vir in die achterkant van die boek lees wat hier sta, in die achterblad During his academic years, Lee Strobel became convinced that God was outmoded I believe that colored his ensuing career as an award winning journalist at the Chicago Tribune science had made the idea of a creator irrelevant or so strobel thought but today science is pointing in a different direction in recent years a diverse and impressive body of research has increasingly supported the conclusion that the universe was intelligently designed at the same time Darwinism has faltered in the face of concrete facts and hard reason en dan is hier een soort van een vraag, has science discovered God At the very least it's giving faith An immense immense boost As new findings emerge About the incredible complexity of our universe Join Strobel as he re-examines The theories that once led him away from God Through his compelling account you will encounter a mind-stretching discoveries from cosmology, cellular biology, DNA research, astronomy, physics and human consciousness that present astonishing evidence in this book The Case for a Creator Now you demand Lee Strobel Educated at Yale Law School, was the award-winning legal editor of the Chicago Tribune and a spiritual skeptic until 1981. And he wrote the gold medallion winning books, The Creator for Christ and The Case for Faith. a former teaching pastor at two of America's largest churches he and his wife live in California nou dit is nou so a bykie inlichting net oor hier die persoon waai interessante boek om maar bykie te kyk na hoe hier persoon soos hy ontwikkel het van iemand wat glad nie in God gegloe het nie tot iemand wat nou een pastoor is in een van die grootste kerke in Amerika en hy sal vir jou rechtig paie goeie inlichting gee oor hoe mense denk, omdat hierdie persoon dit tot op die been toe opgekap het al die soorte van vraag wat gevra word en die antwoorde wat hy gekry het as een journalist, wat hy onderhoudig gevo gevoer het met verskye geleerdes op verskye gebiede. So, sommer net so, omdat ek kry nou nie een of ander voor hier uit, dat ek dit nou vir sê nie. Ek dink net, dit is een baie interessante skryver. Ek het een of twee van sy boeken gehad. Hierin het ek toevallig net net alweer hak geloop, Ik denk, ek dink dis miskien alke goeie idee om vir jou daarvan te sê Lee Strobel Het sal makkelijk wees om die boek te vind Nou ons wil vanavond voor ons enigszins ergens begin En ons bid en saam met ons Sissy Tania Tania Alders leid daar uit Dubai Sy sit en sikkel huidiglik met haar nek, probleme in die werelds in haar nek. En ons weet dat ons Himmelse Vader enig iets kan doen. Dat is niks onmuntlik vir ons nie. En wanneer ons bid, dan moet die mens net gelovig ook na die here te gaan. en weet dat hy in ons belang belangstel en lief is vir ons en rechtig vir ons omgee want het is ernstig een soort vraag wat die mens vraag as een gelovige mens iemand wat in God geloen hoekom moet ek nou met soveel pijn in my lichaam sit wel die Heere kan enig iets doen maar ons weet ook ander kant hiervan is nou nie om jou geloof af te breek nie maar om net vir te wijs dat God kan ook nie met gebed gemanipuleer word. So een gebed is nou nie iets soos magic. Het gaan alles oor God en het gaan oor God in sy wijsheid, in sy alwetendheid, en in sy genade, in sy barmhartigheid, maar ook oor sy rechtvaardigheid. Paulus het een of ander dilemma ondervind hy noem dit een doorring in sy vlees en hy gebruik taal wat vir ons vreemd is as hy sê dat die duivel om met die vuist in die gezicht geslaan het so dat hy hom nie moet verhef nie nou die duivel sal nou nie dit doen met die doel dat hy om nie wil verhef nie maar dis God wat dit dan nou toelaat want dis beter om siek te wees as wat jou oog in die hel oopmaak so kom die skrif byvoorbeeld sê dis veel beter dat as jou oog jou pla en jou verhinder om uit te ruk of jou hand om jou hand af te kap en so meer en so meer Soos een ernstige situasie, dat ons moet verstaan dat daar is verskye dinge wat moeilik is om te verklaas, soos Petrus het ook gestel het, want hy skryf oor Paulus wat praat oor dinge wat moeilik is om te verstaan en wat sommige mense dan verdraai tot een eie verderf. Soal die dinge is nie so makklik verstaanbaar nie, ons weet nie hoekom die Heere nie altyd mense genees nie, wat die rede daarvoor is nie. Mens kan nie maar net makklik sê, maar dit gaan oor ongeloof nie, dit is nie rechtig, so eenvoudig nie. Maar wanneer die mens na die Heere toe gaan, dan vergeet jy al die twyfelgedagtes en jy gaan in geloof en baromhartigheid van God is daar in ons nader dan sy troon vraag dan over Tania Tania dat jy sal concentreer op God en op sy baromhartigheid en concentreer op sy troon en rondom sy troon daar is levende weesens daar is engele daar is gerib, serafs, aardsengele en miljoene der miljoene engele en ons gebede word opgevangen vir rookbakke en word na Godse troon gedra waar God na gebede luister so wil ons dan nou na u kom vanavond heren ons is bezig met u woord en om u woord oor die wereld jyn te verkondig en u attribute aan mense bekend te maak en die evangelie van Jesus Christus te verkondig en dat hy gesê dat ons fysiek die handel moet opleen daarom bring ons ons sysie na u toe. En ons kom vraag vir U Heere in U groot genade en bare dat U haar asblief sal aanraak. Ons weet dat U enig iets kan doen. Ons beleid het en ons erkend het en ons gloed het. Daarom vraag ons in geloof soos kannerkies Heere, maak haar gezond, neem jou die, die pijn assoblief vir haar weg. En ons sal verzichtig wees om net vir u die eer daarvoor te gee. Dit kom nie met enige mens toe nie, nie omdat iemand gebid het nie, maar omdat u genadig is. En ons dank u daarvoor in Jezus naam. Ons kan daarom ook getuig van vorige gebede wat ons waar ons gebid het, het beter gaan Beterschap is altyd goeienes Altyd goeienes, dat het beter gaan Want beter betekend is gezond wording Gezond making is nie altyd een onmiddellike proces nie onverskye redes waar ek nie nou wil ingaan hee ons weet ook dat as iemand in een operasietafel geopereer word dan is die operasietalke sukses sê nou daar was een hard oorplanting en sukses oorgeplant maar dan is daar nou een tyd van geneesing wat voorleid en allemaal kyk angstig daarna En soms neem dit maar een lang tijd Voor geneesing om uiteindelik Dan plaas te vind So dankie vir julle wat nou saam gebid het Ons groot waardering daarvoor Onthou net ons is altyd beskikbaar As daar dier die loop van die dag Een of ander ontwikkel en jy denk dat jy gebed nodig het om nou so om en by dan 7 uur, 19 uur dan is ons bezig met oordenking Godse woord dan te oordink en Godse raadsplan te probeer verstaan nou Paulus hier vir ons in, in handelinge ietsie wat ek nou vir jou gaan lees en voor ek lees moet ek net eers allemaal welkom heet en sê jy is baie baie baie welkom hier wat er landje ook al mag wees wat er dorp, wat er stad hier in Zuid-Afrika of enig ander plek en omdat ons wereldwijd uitsaai groet ek gewoon ek in een paar verskillende talen, in die Russische taal sê ons priviet, dus moet nou, dus maar net hallo of Drafutja of Goedendabend Duitse taal, Hebreeu Shalom, Grieks, Kalimera en in verskillende ander talen wat mense daarom verstaan as jy sê hallo hi en hi goeie naand vir ons mense wat Afrikaans verstaan en good evening ons Engels spreekende Boedies en sessies recht oor die ganse wereld. Dus hou net altyd jy is, my welkom. En ek hoop jy het een plek waar jy nou rustig kan sit en kan ontspan, dat jy dit so'n plekkie sal maak, een speciale plekkie, waar jy jyself rustig kan inrig, waar niemand jou gaan steur nie met jou oorvone op die kop, En jy net ontspan en vergeer die dinge daar buiten kan En al die goed waar my jy vandag bezig was al die aandag opgeuist het En dan concentreer jy nou net op God, op die skipper, op die dinge daar bo Soos wat die Heere vir ons sê, bedank die dinge wat daar boos is en nie dit wat hier op die aarde is Al die dinge hier is alles van hy tydelik, wat het ook al mag wees Of jy nou vandag die mooiste kar gekoop het, wat daar op die aarde is, ek weet nog nie wat is die mooiste kar op die aarde nie. Ek het altyd net gedink aan een Lamborghini. Dit is altyd vir my so'n mooi, mooi kar. Maar die heren het al vir my verskye karre gegee, maar nog nooit Lamborghini gegee nie, <laughs> so En die heren denk nou nie, ek het jy nodig nie Want hy voorsien in al jy behoeftes Na die rijkdom van sy genade Dit wat hy denk Wat jy nodig het <coughs> Misschien sal een Lamborghini van my nie een goeie idee wees nie Ek weet nie Die heren weet, hy weet die beste En hy voorsien in al jy behoeftes Na die rijkdom Van sy groot wonderlijke genade, omdat daar niks vir hom onmoendlik is. Nou ek lees vir jou ietsie wat Paulus sê, wat ek wil eventjes saam met my moet oordink hier in handelinge. Hy staan hier by die ouderlinge van die gemeente van Everse. Die, weet ons nou Everse? Die brief wat bekend staan as Ephesiers. Dit was aan hierdie mense gerig. Nou staan hy saam met hierdie ouderlinge by die haven voordat hy nou verder vertrek, want hy was nou op pad Jerusalem toe. En hy sê vir die mense, hierdie ouderlinge, hy sê, en nou weet ek dat jylle onderweek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het my aangezig nie meer sal sien nie, omdat Paulus was op verskye sendingreise ek maar recht achter in jou bybel kyk as jy sien die sendingreise van Paulus, dit wat jy onderneem het so hy het nou net een keer na aggemeente toegegaan he Maar hy sê vir die gemeente, sy mense, die ouderlinge, hy sê, ek het nou gesien, die heren het het vir my gewys, jylle sal nie weer vir my sien nie. Hy sê, en daarom, omdat jylle nie weer gaan sien nie, daarom betuig ek aan jylle op hier die dag, dat ek rein is van die bloed van amal. Nou, bedoel nou hier die mense wat hier by hom staan. Nou wat bedoel hy is, hy sê ek is rein van die bloed van amal Dit wil sê hy gaan die bloed op sy hande he Van enige een met wie hy die woord van God die evangelie gedeel het neem En dan verduidelijkheid hoekom hy so seker is dat hy onskuldig gaan wees As enig enig van hulle so verloor gaan hy sê want ek het nie nagelaat om aan jylle die hele raad van God te verkondig nie die volle raad, die hele raad, die volle raad van God as God raad het mense, dan moet die mens seker toch alles wat God sy raad is volg sy volle raadsplan want jy kan sien hoe ernstig neem Paulus dit op, hy sê ek, verklaar hier so by julle, dat ek rein is van enige een van julle bloed bloed, want ek het nie nagelaat, om die volle raad van God, aan julle te verkondig nie, nou wat is die implikaties hiervan, van hierdie stelling, hiervan is dat mense verloore kan gaan om het hulle nie die volle raad van God kene. En dit plaas een verskrikkelike verantwoordelikheid op die verkondiger van Godse woord en van sy raadsplan. Mens kan nie net dele van Godse raadsplan verkondig Daarom is het belangrijk dat die mens die tijd sal uitkoop As jy nou weet, jy kan my vertrouw Sê nou maar, jy tel sulke vibes as ek die Engelse woord kan gebruik Nou op dat jy my kan vertrouw Dat ek die volle raad van God in jou sal verkondig En dat ek dan die halve waarhede sal verkondig neem dan zou dit een goeie idee wees om te bele dan in hierdie tyd is ook dan vir die rede en ek nog praat met die radio bestuurder met Corrie oor die feit dat ek hierdie tyd van die avond uitsaai want ons het sekere tye wat jy nou uitsaai en ek wil graag meer betrokke wees op die zondag en die hele zondag dan wei aan die verkondiging van die woord met verskye soort van programme daar maar ek wil ook ook nou nie ontwrichtend optree en dan nou dit wat ons nou klaaswoord van vastgeleid In een patroon dat jy nou weet, soos jy weer in die aand, om en by daarie tyd, dan is dit oordenking. En dit so sal ek dit met met daar uitklaar, of dit so kan bly. Hoe dit ook al sy, dit gaan oor die volle raad van God. god Godse raadsplan en dat die mens kennis moet neem van dit alles. En dit word vir die mens baie duidelik ook, wanneer jy in die breerbrief gaan lees, wat ons al in die verlede met die jaanteer het, die 6 hoofdstuk, hoe hier die skryver vir ons sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie hy sê maar, na die vol maaktyd voortgaan, sonder om weer die fondament te le. Want het is soos een huis wat een mens bou, of een muur wat jy bou, of een of ander gebou wat jy nou bou. Begin een mens moos nou met een fondatie. Want die mens kan dan nie net soms so op die grond, so op die sand bou nie, hy moet die Fondasie moet die mens nou in die grond insak. Die schraaf het is fondasie. En dan gooi jy nou so een mengsel daar binnen in. Wat een goeie stevige fondasie vorm vir die gebouw wat jy nou daar op gaan bouw. Maar nou kan jy nie bly daarby nie, kan nie Jy gaan mys nou nie elke keer Weer die fondasie gooi en dan gooi jy Weer die fondasie En dan gooi jy dit maar gooi nou weer die fondase nie Want dit is mys nou nie logisch nie En die skryver van Hierdie brief is bekommerd Oor die feit dat mense In die prediking oor en oor En oor die fondasie gooi nie dat daar iets verkeerd is met die fondasie nee kan nie so die fondasie werk nie maar die skryver sê jy kan nie daarby bly nie daar is fondasie en dan sê hy moet jy voortgaan na die volmaaktheid so die fondasie is nie die volmaakte gebouw nie want die hele gebouw moet nou opgerig word op daar die fondament en jy sal verbaas wees as jy sê en weer saam met my net daar oor dink as ons nou lees wat hier die skryver sien as die fondasie dit het nou niks nog maar die gebouw te maak, dit, dit is net die fondasie Nou kijk wat sê alles wat is hierdie fondatie, dan sê sien dat sommige mense in die predekang nooit verder kom as die fondatie nie. Dan noem hy dit en ek het dit nou al in die verlede genoem, nou ek het so belangrijk dat die mens dit maar oor in oor moet doen, want ons as mense het een gewoonte om goed te vergeet. Ons het iets geoor en dan vergeet ons dit nou weer en dan is iemand nou weer vir jy sê, sê o, oh, ja, ja, ja, ja, nee, ek ontdouw nou, ek sê net baie, jy moet student, dit is rommie jyl basis, soort van kennis, wat in die skrif nou is, wat hulle daarom tegen daarie tyd, as jy nou kom teologie studeer, daarom die dinge moet weet, soos bijvoorbeeld, dat daar een oud testament en een nieuwe testament is, en die boeken is, en so meer, en as jy nou met hulle daar oor praat soms dan lyk het vir my asof hulle nie weet waarvan jy praat nie en dan maak jy nou maar die bybel oop en jy begin daar rond te blaai en dan sê hulle, ooooh, ja, ja nee, nee, ek onthou, jammer, jammer, jammer, jammer sê, en dis ons mense, ons vergeet maar mens moet nie syke belangrike goed vergeet soos die fondatie van die van die evangelie nie sy begin met bekeering nou kan ek vir jou met eerlikheid sê daar is baie christene wat hulle self nou christene noem omdat die woord christene is in sommige plekke eindelijk zonder betekenis. Het is sommer net een begrip. Kan of jy net probeer help hier? Een joodse rabbi wat ek baie goed gekenne daar in die perl in die kaap het vir my een dag gesê, hy was altyd onder die indruk dat as jy nie een jood is nie, dan is jy een christel tot hy achtergekomen, maar dis nie waar nie daar is verskye ander groepieringe van mense daar is mense wat glat nie is in God geloo nie en dan is daar klomp ander godsdienste want om Christen te wees soos die bybel dit aan ons voorhoud is om een gelovige mens te wees wat die Heere Jezus angeneem het as persoonlijke verlosser en zaligmaker en wat betekent dit nou om om nou aan te neem dit betekent dat jy nou wegdraai bekeer dat jy wegdraai uit die wereld en die greep vir die wereld op jou het, dat jy los losbreek uit daar die greep en dat jy jou werp in die hande en die arms van God is bekeerig Ja ongelukkig is daar baie, baie christene wat Nou bekend staan as christene Maar weet nie wat is bekering nie het, Nou het dit nog nie is gehoor nie En dan moet die mens dit nou eers basis verduidelik Sê hulle jach, ons het nie gedink dat jy iets moet doen jy. Ons het gedink alles is om een klaag doen vir jou Jy gaan my net toe Nee dit is nie so nie, dit begin hier by bekering, jy moet wegdraai, jy moet willens en wetens wegdraai uit die wereld uit en in, in die koninkryk inbeweeg en om dit te kan doen is hier die tweede zaak wat hier aangeroer word, geloof in God ek het dan nou nou vir jou verwees na hierdie boek wat hier langs my lede kuis voor een creator en hoe daar nog miljoene mense is wat glad nie denk aan een schepper nie as een persoon, as een intelligente wees nie dat alles planmatig uitgewerkt is nie, hy denk dis alles om en het alles toeval so geloof Is jy een gelovige, as ek nou met jou praat, hoop ek kan ek geloof ek so, anders denk ek nie so jy geluister het nie. Maar wat is geloof? Waar kom het vandaan? Hoe kan ek sê dat ek een gelovige is? Wel, is God wat jou tot geloof roep. Geloof is een geskenk van God. Hy gee jou die vermoe, om te kan gloe. Kom ons vergelijk het soms so vinnig met byvoorbeeld iemand is kleerblind, kan nie kleer onderskyn nie, al is so halfgrys kakkeer. Dit word gewoonlik getoets met een blad waarop daar cijfers aangebring is in een specifieke kleer in syke kooliekies maar dan is daar ander dan ander, ander kolikies ook in ander kleere en as jy nie kleer kan onderskynie dan kan jy ook nie die getaal onderskynie weet jy nie wat, want die, al wat jy sien is het long kolikies so as jy kleer blind is dan betekent dit net doodgewoon jy kan nie kleer sienie, kan nie dit onderskynie Nou, dit is precies hoe geloof er. Geloof is een gave van God, is een geskenk, is om te kan glo, kom uit Godse hand, is genade, is barmhartigheid. So as jy kan glo, met jy eindelijk so hoog spring in die licht, uit blijdskap en vreugde en opgewondenheid, dat jy in God kan glo, Want dan en ons is nou nog hierby fundament fondasie wat gelef word. Geloof in jou bekering tot God. En as jy dit nou klaar gedoen het, nou het jy tot bekeering gekom, want dit is hoe dit in die kerk moet eindelijk plaasvind, daar moet verkondiging wees van die woord van God. Met die uitnodiging dat iemand die Heere Jezus kan anneem, want dan is dit daar die moment, dat iemand kan reageer en is net omdat jy tot geloof gekom het dat jy kan reageer dan is daar die leer van die doop mens moet geleer word dis deel van die fondament dis die fondasie, jy kan nie die zonder nie jy kan nie zonder bekering nie kan nie zonder geloof nie, jy kan ook nie zonder die doop nie Anders het jy nie een fondatie nie. Dan soek jy nog eindelijk na fondatie, stikke en stikke om een fondatie te lewe. En jy moet die fondamente, mense, moet die fondamente, alles, val alles om. Stort in mekaar. So die leer van die doop, ons weet van die eerste persoon wat mense gedoop het en dis gekom sy naam ook Johannes die doper is hy was die persoon wat in Jerusalem omgeving daar na by die Hordaan mense gedoop het met beleidings van hulle sondes en hulle geloof in God en ons weet van die persoon, handelinge acht, het die hoop hier wat gedoop is, en hy het gesê, hy geloof, hy het vir Philippus dit gesê, want toe hy die water sien, toe vir hy gedoop word, vir hy nou, wat is die vooruister, die sê Philippus, jy moet geloof met jou jylle hart, mense, dit net onthou, dit is nie een halfhartige poging nie, hy het gesê met jou jylle hart sê nou maar jy moet een of ander ding optel gewig en jy trek trek trek net so aan die gewig en jy voel nie wat jy is nou nie rechtig in staat om dit te doen en dan kan niemand veel vrouw maar hoorde jy het jy alles ingezet het jy met al jou kracht het nou gedoen Dit is wat ons moet doen. Ek moet in God glo met my hele hart. En mense, die Bybel, Jeremia sê vir ons die hart is bedrieglik. Bedrieglik is die hart met alle dinge. En daarom moet die hart van ons in in orde kom. En om God lief te hê met jou hele hart is 'n proses waaraan ons moet werk. Net soos jou geloof in jou met jou hele hart moet jy glo jy kan nie gereserveerd in God glo nie jy moet soos een kind kan glo en dis ook om Jezus ook gesê het dis julle nie verander en soos die kinderkies word nie dan sy so jy nooit uit in die koninkrijk ingaan weet mys kinderkies doen sommer net dinge om wat jy vir hulle dit sê hulle sit nie daar hou julle debat met jou oor die ding jy doen dit maar sommer hulle glo jou Dis ook om die jyre, omdat kinder so makkelijk kan gloer, dat die jyre sê, jy moet op as nie een van hierdie tlinkies tot strijkelijk breng nie. As jy dit nou zou so doen, dan sal die, sê die jyre, is wat beter vir jou, dat jy self pleeg want onof jy dit al so gelees het. Sê is beter vir, want dat jy meelsteen, mensen, is een meelsteen mens, en dis een verschrikkelijke zwaar stuk dat jy so'n ding om jou nek sal vastmaak en jyself in die dieptes, dieptes van die see gaan werk. Maar dit beteken, man het een ding, selfmoord. So ons moet verzachtig wees, ons moet die fondaties lewe, ons moet kinders help, ons moet hulle nie verhinder om in die koninkryk in te kom ne. Die leer van die doop, en van die handoplegging, jy sal onthou Paulus vir Timotheus skryf, van vir hom sê, Timotheus, daar die gaves wat in jou is, daar die genade gaves wat in jou is, dier handoplegging, jy sal dit moet aanwakker nou die bewoorde daar vir anwakker is soos, koole wat die mens sê nou van die stoof het, of op plek waar jy nog vlijs braai, en jy het nou al so een laagje as daar opgevorm, en het gloei nou nie meer so lekker nie. Ek en die mens het ons een bykie krant krap, nee, jy weet ons nie wat ek nou van praat. So die koole weer kan gloei, en dan sê so ook so my sê, en as jy dit doen, dan kom soms weer syke vlammiekies daar na vore. Dit wat Paulus vir Timotheus sê, Timotheus jy sal, dit wat in jou is moet aanwakker dit kan jy doen maar geloof is een gave van God en nou dan die handoplegging, die dooping van die heilige geest en hier die gaves wat aan jou oorgegee word, omdat dit is Godse gaves, dit die gaves van die heilige geest, dit behoort nie aan jou nie, behoort aan die heilige geest, hy geed het vir wie hy wil, wat hy ook al dink wat jy moet hee, en dit bly die gave van die Heilige gees Dit is die Heilige Geest wat langs jou is, omdat dit is die woord Parakletos. Daar die Griekse woord, wat ons soms met Paraklet of dan Advokaat, Vertaal beteken letterlik langs my geroep, hy is geroep om langs my te staan, hy is soos die skadewee aan my rechterhand En wanneer dit nodig is, sê nou maar in die evangelie vergadering waar Godse woord verkondig word, by ered dienst Mag dit dalk wees dat die voor dat die persoon begin met die woordverkondiging, dat daar een woord van wijsheid gespreek word dier iemand, of iemand staan op en praat in die taal en het word uitgeleid, of daar is siek is wat na voren kom in vraag vir gebed, en al hierdie verskillende gaves opereer in ons as a kerk, as die lichaam van Christus wereldwijd. Dit is die leer van die handoplegging en die opstanding van die dode, om vir iemand dit te sê, omdat ons nog bezig met fondasies, dit fundament fondamentle, fondasie. En omdat die skryver sê, ons kan nie by die goed stilstaan. He. Maar dit is absoluut een dinge, want dit fondatie is, is een noodzakelijkheid. So jy sien hoe ver trek ons al in die predikant. As jy nou al so ver is om met mense te praat oor die opstanding uit die dode. En dat daar een oor, eeuwige oordeel is wat gaan wag En ons allemaal moet voort die rechterstoel, van Christus verskyn om daar rekenskap te gee maar dit is net die fondatie en daarby kan ons nie stilstaan nie ons moet voortgan tot in die volmaakte en dan gelukkig staan hier in die derde vers ek het daar die twee eerste verse vir jou gelees In die derde versie, en dit sal ons doen as God dit toelaat. Sien, God moet die mens toelaat om verder te gaan. Want hierdie fondasie is een absolute noodzakelijkheid waar sonder jy nie gered kan word nie. Dis ook om Paulus kon sê, ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig neem. Sluit natuurlijk uit die aard van die saak hier die fondatie in. Maar nou moet ons voortgaan en sê die skryver en dit sal God sal ons doen as God dit toelaat en hierdie verder gaan is die ingang in vers 19 tot die binnenkant van die voorhangsel waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Nou, onmiddellik, as jy achter die voorhangsel ingaan, staan jy by twee verskrikkelike belangrike items, as ek dit nog zo so kan noem. Aan die een kant is dit die brood, die toonbroode En aan die ander kant, rechtteen oor dit, staan die kandelaar Daar die kandelaar met sy siewe vlamme Wat een symbool is van die Heilige Gees En die brood wat een symbool is van Jezus Sy lichaam Nou mense, luister nou mooi vir my, my boete, my sisse, jy kan nie daar ingaan as jy nie een priester is nie. En een priester kan ook nie daar ingaan as hy nie ees een offer gebring het nie. Dit is net die moendlik nie. Dit is onaanvaarbaar. En nou mag jy denk, maar nou wat sy offer moet ek nou breng? Is Jezus tla nie al kla geoffer vir my, so ek niks hoef te doen nie? Denk nou daaran, dout as baie mense met so'n soort fantasie nou. Jezus het tla alles gedoen, ek doe niks. As dit nou waar is, hoekom sal die Bijbel dan vir jou sê, lang nadat Jezus gekruisig is, bring jou self as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Bring jou self. Nou, wat, hoe kan die mens offer? Ek het nu vandag so'n bykie met van die studenten hierover gepraat. Weet jy dat is een mens vast, as jy nou nie eet nie, toed my jy vast vir die dag. Weet jy wat offer jy dan? Jy offer drie, minstens drie maaltuie op. Jy gaan ons nou nie eet nie? Jy offer dit dan nou juis. Jy bring dit na God toe as een offer. dat jy hierdie lichaam vir die dag niks kos gaan gee om te eet so dit is een offer dit is nie so makkelijk nie dit is makkeliker gesê as gedoen en ek het ook vandag met die derde jaar studenten hier oor gepraat want hulle was toen nou geïnteresseerd en wil begin vast sê ek mens my, moet nou net oppas versichtig te doen dit is soos om te gaan draf, jy kan nie soms net wegspring en hardloop die mens, jy moet maar eerst jou lichaam gewoon kry daaran, gaan stap, kry jou voetsoole reg, want dit, dit is hele klomp stress op jou voet, en jou voetsoole, en as het sit, jy moet een klomp blaas, soos ek, baie keer met hulle gesit het, en dan moet jy helemaal oppe, tot hy blaas en goed nou jy gezond is. maar dit is een manier van offer so jy sê, die mens kan nie daar ingaan as jy nie geoffer het nie so ons kan nie bly oor en oor en oor en oor die fondatie lewe van bekering tot en met die ewig oordeel te verkondig ons moet daar nie volmaakte, ons moet hier achter Jesus by die voorhangsel in maar dan is jy priester en jy moet offer en ons moet leer om te offer en ek kon sien van die studenten wat daar gesit het nog nooit in die lewe is gehoor van vast nou wie sy skuld is dit wel is nou nie, maar anders sy skuld is die verkondiger van die woord wat nie vir hulle die volle waarheid vertel het nie wat nie vir dat jy die volle raad van God verkondig het. Nou, as jy nog nooit in jou leven gevast het nie, dan wil ek jou vraag, hoekom oorweeg jy dit nie net, my liewe boete en sysie wat na my luister, oorweeg dit net om een dag te vas. Of was dit te erg is vir jou, om dit te doen, want die lichaam, die outer man, die uiterlijke mens, die natuurlijke mens, waai sterk. En kan het veel moeilik maak. Dan offer jy net eenmaal tyd, eet jy nou nie ontbijt nie. Dit is ook een offer. En dan wanneer jy het nou weet doen, dan doen jy dit vir twee maaltij. Dan eet jy nou nie die ocht nie, eet ook nie die middag nie, maar nou, nou hier tussen en eet jy ook nou niks nie, want anders dit is jy nie bezig om te vas nie. En dan later gaan jy nou drie etes toe, totdat jy jylle dag kan vas. Goeie nees is, as jy nou verder as dit gaan doen, nou dit nou dan nou vir drie daag, kyk of jy dit jy vir drie daag kan doen nie, Maar mens moet maar een biekie raad kry, en as jy nou besluit, jy wil vast, en jy wil nou sê nou maar meer as 3 daag, vast, praat biekie met my, stierf my whatsapp, dat ek jy net biekie raad gee, biekie praktische goed wat die mens moet doen, dat jy jyself nie skade aandoen nie. En ek is oortuig daarvan, jy wil nie staan, bly staan by hier die fondasie en het elke keer oor en oor en oor die fondasie gooi nie maar dat jy wel voort en achter die voorhang sal inbeweeg waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het en daarmee groet ek jy van aan einde van die program sien jou morgen aan, dv dan nou, morgen is saaderdag en dan is dit nou nie meer 7-13, dan is dit 7 30 nog die, die reling op die oomlik, en dan sien ek jou dus by daar die geleentheid in die tussentijd mag jy wonderlijke aand, nachtrus hee, wonderlijke aand hee, en rustig slaap wanneer jy gaan slaap oor. En groet ek vir jou, en sê die Heer is baie lief vir jou, hy gief jou om, Shalom.